Марія вискочила з університетської будівлі, перетнула вулицю і пірнула в паркову алею. Василь стояв на тому ж місці, що й колись, і дивився на скульптурну постать Шевченка. Тихо стала поруч. Василь захмелілим поглядом дивився у її схвильовані очі. Вони належали вже старшій дівчині, що з'явилося в них затаєно печальне. Він устиг це помітити ще вчора, при сяєві пізнього місяця. Торкнувся губами її волосся і прошепотів. «Я сам собі застрю». Не змовляючись, повернули у напрямку Володимирської гірки. Марія побачила Олену коло вітрини квіткового магазину. «Он моя подруга. Пам'ятаєш, я тобі колись писала про ту душевну чудову жінку?» «Давай, підійдемо!» Олена різко повернулася і усміхнулася. «Невже!» – сказала радісно. «Невже цей день таки настав?» Вона простягла Василеві руку. Він потис її невеличку, міцну і назвався. «От інтуїція!» – почули радісний вигук і роззернулися. Валентин неначе вродився з-під асфальту. Кинувся до Василя, згріб його в обійми. Не повірив. Подзвонив Максимові. Малий відповів, що ти поїхав кудись і ярвонув до університету. Де ж тобі, думаю, ще буде? Ви не знайомі? запитала Марія у Валентина і Олени. Ні, відповіли, як школярі. Вони потисли один одному руки. Братці, у мене є ідея. Давайте відмітимо цю зустріч. «Вона так багато для всіх нас важить», – патетично мовила Олена. «Поїдемо до мене, посидимо, поговоримо». «Он і погода не з кращих». Марія Василь перезернулися. Їм хотілося бути у двох і лише у двох. Нехай під дощем чи мокрим снігом. «Поїхали», – наполягала Олена. «В Італії у відрядженні Ленінграді, я теж знудилася від самотності». «Тільки ненадовго», – сказав Василь, почуваючи якийсь незрозумілий спротив. Вони рушили у напрямку метро. Олена завела гостей до кімнати, а сама зникла на кухні. «Що тобі допомогти?» – Марія зайшла слідом. «Чистить картоплю». Невдовзі вони занесли до кімнати тарілки з наїдками, пляшку вина – Олена розлила його в келишки і обвела усіх радісним поглядом: за зустріч, за однодумців. Всі мовчки випили. Василь відчув, як прохолодна рідина неначе обпалила його зсередини і сп'янила. Розмова не клеїлася, щось, мов би, тисло на нього звідусюди і гасило ті почуття, ту радість, яка вже понад добу не відпускає його ні на мить. «Може, підемо?» – шепну Марій на вухо. Олена і Валентин, здавалося, забули про них і збуджено говорили, перебиваючи один одного. «А я запевняю», – Валентин рубонув долоною повітря, – «що Україна могла б сама прожити». Он скількох вона годує, та весь союз на своєму горбі тягне. Може, й проживе, але хто дозволить їй це зробити? Отож то, Валентин підняв догори вказівного пальця, з цих братерських обіймів попробую вирватися. За цю ідею полягли тисячі, а може, й мільйони. І що з того? Усі імперії. Рано чи пізно гинули. Очі волени стали непроглядно, темними, не наче в них розійшлися зіниці. Її обличчі з'явилося щось рвійне, навіть запальне. Василь вперше зупинив на тому невиразному личкові зацікавлений погляд і запитав ли чутно. Ви думаєте, що Радянський Союз теж розпадеться найближчих п'ятдесят-сто років? Та яких там 50, 100, засміялася Олена. Нострадамус відвів Радянській імперії 71 рік і 7 місяців. Отож їй животіти деяких 15 років. Вибачте. Ми підемо, сказала Марія. Їй не хотілося, щоб Василь встрявав у цю балачку, усі стіни мали вуха. Ну що ти? Валена підхопилася. «Посиділи б, поговорили б». «Ні, ми підемо, не наполягай». Вони попрощалися і вийшли. Ішов мокрий лапатий сніг. Усі троє повернули до автобусної зупинки. «Я тобі подзвоню, треба поговорити». «Бувайте». Валентин вскочив у переповнений автобус, а Василь і Марія спустилися до Дніпра. Сині сутінки і мокра заметіль сховали їх від перехожих. Посеред ночі Василя розбудив різкий біль у шлунку. Його нудало. Розривав скроні якийсь монотонний шум. Холодний піт обдав всього, пливли й хиталися стіни. «Що це зі мною?» Він звівся, увімкнув нічник. Світло вихопило затишну кімнатку, в якій він спав з дитиною. Оксанка розплющила очі і звелася. Оперлася рученятами на край ліжечка і незмигну дивилася на нього. Довга нічна сорочечка і біла голівка світилися ангельською чистотою. Спи, спи, Оксаночко. А ти цього не спис. У тебе Вава? Вава. «А ти спи!» Василь поклав дівчатку, вкрив і провів долоною по голівці. Щось тепле, ніжне перейшло від дитяти, і він ліг і невдовзі задрімав. Стогнав у вісні і бачив якісь потвори, що повзли на нього, силкувалися вкусити. Олена сиділа на підлозі, схрестивши ноги і поклавши на коліна руки. Похитувалася і монотонно бубоніла. У кутку кімнати з'явився дідок, схожий на лісовичка. Довга борода, балухаті очі, невеличкий ріст. Вона вмовкла і незмигно дивилася на гостя. «Я прийшов», – почула. «Запитуй, проси, що хочеш. Я твої вуха, очі, сила і вміння». Для початку забери в мене чоловіка. Він мені набрид і дратує. Я хочу такої любові, щоб спалила мене. Віталій з відрядження не повернувся. В готелі знайшли його речі, зимовий одяг, взуття, гроші, документи, розстелене ліжко, а самого Віталія не було. Він зник, викликавши тим сум'яття навіть в міліції. Складалося враження, що хтось взяв його з ліжка і виніс у таємничу зоряну безодню. Березневий день зупинився на межі між полуднем і надвечір'ям. Скапувало з дахів, сонце купалося в калюжах, заливалися в старих подільських садах шпаки – Поділ чимось нагадував Венецію, у якій пришвартувався мандруючий човен Марининої долі. Група однокурсників йшла привітати її з цією веселою подією. Виходила Марина заміж за художника Олексія Безверхого. Це був уже четвертий його шлюб. Двом першим дружинам залишив Олексій по синові, останній двох синів. З Мариною вони зустрілися, як два мандруючі в океані любовних пригод і пристрастей айсберги. Того фатального вечора Олексій посварився з дружиною. Сварка почалася із класичної фрази, яку кинула гнівна жінка. «Ні на що купити дітям молока, влаштуйся на роботу». Олексію те видалося непростимо образливим. І він вигукнув, «Я свій небесний талант на молоко не проміняю. Він може лягти лише на небесний престол. Ну то й неси його туди. Іди від нас, чудоледачі. Ти ніде довго не задержувався, бо хто ж таке стерво терпітиме?» Таку образу не сила було витримати, і він війнувся в холодний зимовий вечір. Зайшов у майстерню, зігрівся пляшкою вина, потім згадав про веселе товариство студентському гуртожитку. Зустріч з Мариною він розцінював як невідворотній перст долі. Того вечора Марина теж сварилася із своїм коханцем з Болгарії. Марина дізналася, що він встановив графік і через день зустрічався з нею, а в інші дні – з милою блондинкою з факультету іноземних мов. Булгарин цинічно реготав і досить правильною російською мовою пояснював Марині, що в цьому нічого немає поганого, що його вистачить і на двох. До того ж, із блондинкою в нього платонічні стосунки. «Ах, так?» – вибухнула Марина. «Да я теж так могу. Даже лучше. Стоит мне только дверь открыть, і я сразу впаду в объятия мужчины». «Вот увидишь». І Марина різко вичинила двері, і вибухла рвійна, палахка збуджена сваркою. То і миті коридором ішов зігрітий вином Олексій. І раптом хтось юний, знадливий – Гарячий, вибігає з кімнати і обвиває його шию руками. Лише мить Олексій та дивився на русалку, що випливла з напівтемної кімнати. Відчув її пружне тіло, яскраві, звабливі губи. Згріб її і вп'явся густами в ті соковиті, розкриті для поцілунку густа. Марина притислася до нього. Олексій відчув, схитнулася в нього під ногами підлога. Не помітив, як митнувся повз них болгарин, кинувши шлюха. Олексій на руках заніс Марину до кімнати, зачинив двері і знову накинувся на неї. Вони нагадували два клубки полум'я, що повзли з двох боків, а потім злилися воєдино. Вже коли засирів світанок, Олексій знесилено відкинувся і прошепотів щасливо. «Ти мені мене відкрила. Я не знав, що можу бути таким. Як тебе звати, Зозулько, красо моя неземна?» «Марина», – опухли би губами, прошепотіла та. «Ти – шедевр природи. Я мріяв все своє життя впасти колись ось так в таке шовкове полум'я і згоріти. Не вірив, що таку зустріну. Я тебе знову хочу, але вибач не можу. Олексій вибачливо засміявся. А Марина робила якісь таємничі рухи, торкалася губами і пальцями якихось точок на його тілі, і Олексій знову відчув себе в епіцентрі кратера. Наступного дня вони подалися в його майстерню. Так тривало кілька місяців, за які художник зрозумів, що без Марини не зможе жити. Жодна із жінок не мала над ним такої влади і сили то було справжнє любовне божевілля. Олексій був родливий, високий, білявий, сірокий, з пшеничними вусами, що надавали його зовнішності неповторності. До зустрічі з Мариною він вважав, що на гребені його душі живе лише творчість. Нині туди піднялася і Марина. Колись Олексій підробляв у одному київському видавництві, але його спровадили звідти. Дозволив намалювати на обкладинці книжки кетях калини, заборонений символ, що чомусь наводив жах на недремних євнухів імперського гарему. Безверхий запевняв, що це горобина, але йому не повірили. Вони йшли старими подільськими вуличками, де в аварійному будинку була Олексієва майстерня, що правила нині закоханим за житло. Марія відмовилася йти, але Олексій наполягав, кілька разів заходив у кімнату і просив прийти з Василем. Вони познайомилися ще там у майстерні Вікторії. Олексій мав розкішну вдачу, легко входив у будь-яке творче товариство мав друзів серед письменників, журналістів, акторів.